שיעור עשרים וחמישה, חלק א' במספרה. אני הולכת למספרה בכל יום שישי. המספרה היא ברחוב שינקין. זו המספרה הטובה ביותר בסביבה. בדרך כלל אני קובעת לי תור מראש, אחרת עליי לחכות שעות בתור. במספרה אני חופפת את הראש, ופעם בחודש אני צובעת את שערי. הצבע הטבעי של שערי הוא חום, ואני צובעת אותו בלונדיני. גברים אוהבים בלונדיניות. היום, כאשר נכנסתי למספרה, פגשתי את גיל. הוא הסתפר, גילך את זקנו ושפמו, בן אדם חדש. ברוך השם שנפטר מהפאות הארוכות, התספורת הקצרה הולמת אותו. כשישבתי תחת מכונת הייבוש, נכנסה שכנתי. היא ביקשה לחפוף את הראש ולעשות צלצול תמידי. יש לה שיער חלק, והיא אוהבת שיער מסולסל. היא ביקשה לחפוף את הראש במים חמים. אני נוהגת לחפוף את הראש במים פושרים. חלק ב' במחלקת הגברים. שלום גיל, מה שלומך? שלומי טוב, תודה. אני רוצה להסתפר ולהתגלח. שב בבקשה. אני רוצה להיפטר מהפאות הארוכות, אך אל תיגע בשפמי. האם אפשר לקצר הרבה מאחור? אתה יכול לקצר, אך לא יותר מדי. מה נשמע אצלך? מצוין, אתמול ראיתי תחרות כדורסל נפלאה. כן, גם אני הייתי שם. משה מזרחי הוא שחקן מצוין. אחותי אוהבת אותו מאוד. כן, כל הבחורות אוהבות אותו. בחור יפה, הוא מסתפר אצלי. אולי תעשה לי תספורת כמו שלא? אבל, אבל... כן, אני יודע שהשערות שלי נושרות. גברת טל צובעת את השיער. שלום, גברת טל, שמרתי לך את התור. טוב מאוד, אינני אוהבת לחכות שעות לתורי. מה נעשה היום? ברצוני לצבוע את השערות. איזה צבע הפעם? צבע שחור. האם ברצונך גם תסרוקת? כן, התסרוקת הרגילה. בעלי טוען שהיא הולמת אותי. אני שמח לשמוע זאת. אני רוצה לסדר את ציפורני. איזה צבע הלקה? לקה בהירה, בבקשה. חלק ג' השכנה הסתפרה, רחילות. ראית? נילי הסתפרה, ודאי ראיתי. זה איום ונורא. היא נראית בדיוק כמו קוף שברח מגן החיות. מתי ראית אותה? במספרה. כשישבתי תחת מכונת היבוש. מה בדיוק היא עשתה? היא ביקשה תספורת, חפיפת ראש ותסרוקת. היא לא צבעה במקרה את הריסים והגבות? כן, עכשיו אני נזכרת. היא צבעה גם את הריסים והגבות. איך היא נראית עם התסרוקת החדשה שלה? היא עצמה נבהלה כשהספרית גמרה להבריש את שערה ולסרקו. מוטב שתקנה לה פאה נוכרית.